Лише до вечора водій зупинився посеред пласкої долини і відмовився їхати далі. Травмований не, не полягав. Потрібно було оглядітись. Команда лінивої преречено почала вивалюватись з розпеченої мікрохвильовки і каруса. Брати Балалайшникові дістали спирт у дволітровій пляшці з-під пепсі. Я подивився на травмованого, подумав, невже справді почнуть пити? Як же гра? Але травмований кинув на мене суворий погляд і першим надпив із пляшки. Друзяки валялися у траві, навіть розмовляти не хотіли. Водій із машини не виходив, відчуваючи, очевидно, власну провину. Було тихо і гаряче, хоча спека поступово спадала. Сонце все далі відкочувалось, роблячи наші тіні довгими і печальними. Над травою літали ласівки. Балалайшники видістали другу пляшку спирту. Я підійшов до травмованого. «Шур», – сказав, – «підсади». Травмований спочатку не зрозумів, але врешті до нього дійшло. Він підійшов до Ікаруса, обіперся об нього руками. Я заскочив йому на спину і, тримаючись за дзеркало, твердо став ногами йому на плечі. "Обережно там, блядь", попросив травмований, втім цілком миролюбно. Оскільки він був низького зросту, я мусив підстрибнути. Закинув ногу над дзеркало, підтягнувся на руках і виповз на дах. "Так, мабуть, почуває себе риба, яку кидають на розпечену сковороду". Почуття ейфорії швидко змінюється певною некомфортністю. Дах був вигорілий і покритий густим шаром пилу. Я підвівся. «Ей, герич! крикнув знизу Равзан. «Чекай, я до тебе!» «О, і я теж!» – підхопив Шеміль. «І я, і я!» – загорівся барух. Вони швидко повстали із теплої трави і спритне, мов ящерки, полізли на дах. Незабаром ми вже в чотирьох стояли на горі і вдивлялися хоча б якоїсь дороги. Від заходу навкісно падали довгі гарячі смуги світла, запалюючи траву та кукурудзні стебла. Наші тіні розповзались під вечірнім сонцем, як жирні плями на обгортковому папері. Небо підсвічувалось, ніби вода в акваріумі. На обрії висіло марево, так, наче вода випаровувалась, і підіймалась у гору з невидимих водоєм. Важко було щось розгледіти. Сонячні промені пробивали мегрихке повітря, кінцево розмиваючи зображення. Втім, очі поступово звикли, і крізь сонячні відблиски проступало тьмяно-блакітне тло, беручись вечірнім мороком. Здалеко це, схоже, було на велику кількість світла, матеріалізовано і зібрано докупи. Світло це громадилось і росло, підперте знизу дивним кріпленням, котрі вертикально протинали повітря. «Що це?» – запитав Шеміль, показуючи рукою на ледь помітні кріплення. «Вишки?» – сказав я. «Точно, вишки!» – погодився Барух і радісно засміявся. Коли ми врешті приїхали, був тихий спокійний вечір. Сонце закотилося за кукурудзяні плантації, і тепле повітря повільно підіймалось угору. Газовики, не дочекавшись нас і зарахувавши нам технічну поразку, розвели посеред футбольного поля багаття, і, сівши до вогню, варили у великих казанах якусь бурду. За їхніми спинами височили вишки. По периметру поля стояли брудні тягачі і спальні вагончики. Навколо блукали вівчарки і вівці, підходячи до вогню і беручи з рук газовиків їжу. Було, ще видно. Тож вогонь палав зовсім невидимо в призахідних сонячних променях. Газовики сиділи на витептаному футбольному газоні і готували свою баранину. Схожі були на монголо-татар, котрі відпочивали після вдалого набігу на газові вишки Київської Росії. Побачивши автобус, що вкотився і завмер поміж тягачів, газовики напружились. Відірвали свої монголо татарські зади від землі і мовчки чекали, що ж буде далі. Майже всі вони були низького зросту, майже всі були коротко стрижені. Ходили переважно в спортивних штанях із голими торсами. В багатьох були золоті зуби, дехто мав хрестика на шиї. Татуївань ні в кого не було. Дивились на нас вороже і недовірливо. «Ну все, приїхали», – сказав травмований і першим вийшов з автобуса, тримаючи в руках дипломат. Ми висипали за ним, побрели полем, тримаючись купи. Газовики рушили нам назустріч, повільно зійшлися. Газовики хмурились і спльовували на траву, розминали кулаки. Потріскуючи кістничками пальців, собаки стояли віддалік, заливаючись несамовитим гавкотом. Врешті бригадир газовиків, кривоногий, золотозубий мужик у білій майці і синіх треніках, не витримав. Пішли! Гано! Пішли звідси! крикнув псам, і ті неохоче відбігли затягачі. Стало тихо. Привіт, шаровики! сказав травмований. Ми газовики, ображно поправив його бригадир. Один хуй! відповів йому Андрюха Майкл Джексон. І всі наші дружно закивали головами, мов і справді один хуй. «Ви запізнились!» – дещо різко заявив бригадир. «І що?» – не зрозумів його травмований. «Вам зараховано технічну поразку!» – пояснив мужик в окулярах зі шрамами на животі. Очевидно, бухгалтер. «Ким зараховано?» – перепитав його травмований. «Федерацією!» – виключно пояснив йому бухгалтер. «Якою федерацією?» – подивився на нього травмований. «Федерацією шаровиків?» «Газовиків!» – поправив його бригадир. Наша команда нещиро, проте дружні засміялася. Коли сміх спав, знову заговорив бригадир. «Шура!» – сказав він травмованому. «Не залупайся! Ви справді запізнились!» «І що тепер? Ви не станете з нами грати?» Травмований був незворушний. «Вам має бути зарахована технічна поразка!» Менш упевнено повторив бригадир. Коротше, тиснув на нього травмований. «Ви грати будете? Чи боїтесь?» «Ми не боїмось!» – різко випалив бригадир. Очевидно, травмований знав, на що тиснути. «Так, ми не боїмось!» – підтримав його бухгалтер. «Тоді давайте грати!» – сказав на це травмований. Бригадир повернувся до своїх. Вони стали кружка і почали про щось тихо перешіптуватись. Схилившись один до одного стриженими лбами. Врешті бригадир повернувся до нас. «Добре!» – сказав. Ми й будемо з вами грати, ми не боїмось, але ви все одно запізнились. Ну то напиши скаргу, відповів йому на це травмований. До федерації. На тому й перешили. Газовики загасили вогнище, прибрали казани з бараниною і стали дубою. Судити взявся наш водій. Газовиків було всього 12 включно з бухгалтером, ніби апостолів. Можна було сказати, що їхня лава запасних була фатально короткою, оскільки на цій лаві сидів лише бухгалтер якого на поле не випускали з огляду на короткозорість. Лишивши бухгалтера в запасі, газовики розсипались з полем. Були подібні між собою, і якось розрізнити їх було важко. Бригадир одягнув дамські шкірні рукавички і став на ворота. Травмований зібрав нас докупи, поставив дипломат собі під ноги. «Значить так», – сказав, – «усім відпрацьовувати. Ясно?» «Ясно, Шур», – відповів за всіх Вася Трицало. «Ясно», – підтвердили брати Балалаєшникови. «Ясно», – додав я. В наші ворота травмований поставив семена чорного хуя – довгого і худого. Той підбіг до воріт, підстрибнув і повис на перекладенні. Балалайшнікови мали грати в обороні. Решта гравців теж зайняла звичні позиції. Мені травмований сказав грати з ним попереду. Керпо болгаркою і Вася отрицало, котрим не знайшлося місця в основному складі, розчаровано побрели за ворота, де на них чекали решта запасних. Карпо погрозливо розмахував болгаркою, а Вася завалився в теплу траву, підклавши під голову дипломат травмованого. і безтурботно заснув. Капітани зійшлися у центрі. Поруч із ними крутився водій, тримаючи в руках важкого шкіряного м'яча старого зразка зі шнурівкою. «Значить так, Шура, діловито почав бригадир. На полі без мордобої, всі пред'яви після матчу». «Як скажеш, як скажеш», – не заперечував травмований. Сонце вже загасало. По-любому слід було починати. Ми почали. Гра відразу не завадилась. Газовики, можливо, після баранини, бігали важко і вперед не йшли. У нас, натомість, чомусь занервували балалаючниками. Вони не потрапляли по м'ячу, заважали один одному, сперечались із арбітром. Вже на п'ятій хвилині Равзан вкотре промазав і тут таки отримав від Шеміля запотиличника. Суддя зупинив гру і не придумав нічого кращого, ніж призначити штрафний у наш бік. Хотів навіть вилучити Шаміля за неспортивну поведінку, але за того вступився сам постраждалий. Сказав, що це їхні родинні розборки і порадив рефері триматися від них подалі. Хтось із газовиків пробив, скріше навмання, м'яч прослизнув густою травою і повз семене влетів до наших варіт. Газовики тріумфували. Від їхніх криків знову озвалися пси і загласили вівці. Проте тішились вони недовго. Вже в наступній атаці травмований сам пробіг півполя і закатив м'яча у ворота бригадира. котрий стрибнув, але якось невчасно і не зовсім вдало, а на сам кінець іще й заплутався в сітці, мов великий сом. Тож витягали його звідти двома командами. Доводилось починати все спочатку. Газовики вперто не йшли вперед. Наші ж віддавали перевагу позиційній боротьбі. І щойно хтось із суперників отримував м'яча, тут таки валили його з ніг та бігли до судді сперечатись. Суддя наш виявився теж підсліпуватим, м'яча в цих сутінках не бачив взагалі, тож просто вірив на слово. Незабаром травмований забив ще раз. Сталося це доволі несподівано. Хтось із газовиків прийняв його в темряві за свого. Обрізався. І забити з 20 метрів було для Шури з правої честі. Ми повели. Аж тут нарешті газовики активізувалися і пішли вперед, полишивши позаду самотнього бригадира, навколо воріт якого печально блекли негодовані вівці. Третій гол травмований забив під час стрімкої контратаки. Він просто повернувся до наших воріт, видер у газовиків м'яча, пройшов із ним крізь усе поле, на швидкості переграв бригадира і, не зупиняючись, вбіг межі вівців. Але одразу після цього Балалаяшнікови завалили в своїй штрафні одразу трьох газовиків. Одного Равзан і двох Шаміль. І рефері поставив у наші ворота 11-метрової. Газовики забили. Травмований страшно злостився. Але міняти Балалаяшнікових не хотів. Загалом виглядало так, що ми всі йому заважали. До кінця тайму він ще двічі обіграв бригадира, а Семен так само двічі пропустив від газовиків. Футбольні коментатори у подібних випадках говорять, мовляв, в публіці має подобатись те, що відбувається на полі. Тут була подібна ситуація. З публіки присутній був лише бухгалтер. І йому все це відверто подобалось. У перерві господарі підігнали тягачі ближче до поля, вімкнули двигуни і запалили фари. Поле освітилися потужними театральними прожекторами. В темряві горіли очі вівчарок і скерця богатерських окулярів. Травмований зібрав нас довкола себе, присів на впочіпки і поклав перед собою дипломат. Дістав звідти пляшку зі спиртом, пустив по колу. Всі дивились на капітана з повагою. «Відпрацьовуємо, ребята!» – все повторював травмований. «Відпрацьовуємо!» Всі прикладалися до пляшки і кивали головами на знак згоди. Балалаечники вистояли осторонь і говорили один одному щось неприємне. Що саме, було не розчути. Другий тайм особливих змін у малюнок гри не вніс. Сережа Насильник, який вийшов на заміну замість Пітона, намагався заспокоїти Балалаєшникових. Кричав на них, підганяв уперед, закликав їх грати уважніше. Грав на їхніх позиціях. І плутався в них під ногами. Закінчилось усе тим, що, намагаючись вибити, він загнав м'яча у свої ворота. Після чого сам попросився з поля. Замість нього вийшов Карпос болгаркою. Проте нічого особливо корисного для команди не зробив. Гра котилася до свого логічного завершення. Газовики відійшли назад. Нічия їх, судячи з усього, цілком влаштовувала. А нашій команді не вистачало сил зламати хід гри на свою користь. Травмований як міг рвав оборону супротивника. Проте один на мінному полі не воїн. І як він не бився, в шосте обіграти самотужки 11-тьох газовиків йому не вдавалося. Гра вже мала завершитись, проте суддя, підсліпувати мружачись, усе ніяк не міг розглядіти, що там із часом. Тож ми переграли добрих 5 хвилин. Усі вже поглядали в бік автобуса, що темнів дедалі, прикидаючи, чи вдасться звідси вибрати з сілими неушкодженими. Навіть травмований, здається, змирився. Семен востаннє виніс м'яча на половину супротивника, там його підхопив Андрюха Майкл Джексон і, прокинувши повз двох газовиків, побіг уперед. Він уже майже вискочив сам на самі з бригадиром, проте хтось із газовиків в останню мить перевів м'яч на кутовий. Біля воріт бригадира зібралися обидві команди. Навіть Семен прибіг, скинувши вратарські рукавички. Подавати пішов травмований. Він підчепив м'яча лівою неробочою, і той якось неймовірною траєкторією гвинтився в штрафний майданчик газовиків. Потрапив до одного з них, відлетів до іншого, то й скинув його назад бригадиром. Бригадир відчайдушно пхнув його ногою. Яч, ніби снаряд, шогнув угору. Втрапив мені в голову і влетів у ворота. Я навіть не побачив, як це сталося, оскільки стояв до спиною. Це була перемога. Знеможні газовики безсило посипались у траву. Бригадир витирав піт і сльози. Наші підхопили мене на плечі і побігли через усе поле до лави запасних. Попереду, остерігаючись гніву газовиків, біг суддя. Останнім, задоволено посміхаючись, шкотиргував втравмований. За нами бігли вівчарки і печально вили в темні небеса, які не присвідчувалися навіть фарми тягачів. Радість наповнювала наші серця, радість і почуття справедливості. Адже все сталося, як і мало бути. Хто ж би сумнівався в кінцевій перемозі? Ця подорож мала завершитись тріумфом, тож він нікого й не здивував. Я тиснув правиці своїм друзям, тішичись усій цій пригоді, яка завершилась так добре. Дивуючись, що минуло стільки років, а все знову поверталось на свої місця. Все було, як і раніше. рухались за своїми законами. Це заспокоювало і заводило водночас. Адже ось вона – радість пізнавання і радість повернення. Те, чого бракували мені останні роки. Фактично, від часу останнього матчу. І думаючи про це, я якимось боковим зором побачив, що газовики вже відійшли від поразки. Підвелись на ноги і тепер повільно, проте незворотні рухались у наш бік. Схоже, відпускати нас просто так вони не збирались. Хтось із наших перехопив мій погляд, і теж помітив їхнє наближення. Привітання стихли. Наші рушили на зустріч. Команди сходились. Зрештою, подумав я, цим і мало завершитись. Навіть бухатр ішов тепер на нас. Але йшов без окулярів. Очевидно, аби їх не розбити. Тож здавалося, ніби він іде на впомоцки. Газовики зупинились, важко дихаючи. Наші теж стали. Прожектори били просто в очі і робили наші постаті прозорими. Майже невидимими. Наче це приводи зібралися тут, аби з'ясувати стосунки з іншими приводами. Світлі фар час від часу спалахували фікси єнотільних хрестики. Вперед вийшов бригадир. «Шура?» – звернувся він до травмованого. «Походу, останній гол не зараховуються». «Якого хуя?» – розважливо запитав його травмований. «Поза горою було», – пояснив бухгалтер. «Ти олень!» – сказав йому на це Андрюха Майкл Джексон. «Я тебе зараз вівцем згодую! Не залупайся, брат!» Похмуро промовив бригадир. «Було поза грою». «Поза грою?» – перепитав травмований. «Поза грою!» – незадоволено, проте вперте повторили газовики. «Ну що ж?» – сказав на це травмований і дістав звідкись, ні звідки, кастет. І решта наших почали діставати кастети, нончаки і безбольні битки. І газовики теж повихоплювали поза спин штахетини, армійські паски з впаяним свинцем і шматки битої цегли. Починалось щось на зразок додаткового часу. Раптом наперед вийшли два брата балалаїшників Равзан і Шаміль. Що за хуйня? не так запитав, як відповів Равзан. Який поза грою? Поза грою у нас був у першому таймі. Не було у нас поза грою у першому таймі несподівано поправив його Шаміль. Як не було здивувався Равзан. Був чистий поза грою! Ніхуя! стояв на своєму Шаміль. Брат занервував Равзан що ти пиздиш! Тебе там не було, а я бачив, чистий поза грою. Ні, твердий повторив Шаміль. Брат, помовч, ага. Не було там поза грою, наполягав Шаміль. Ну ось що ти пиздиш? Повернувся до нього Равзан. Ні, ну що ти пиздиш? Команди не наважувались вставити, бодай, слово. А що? Прийняв виклик Шаміль. Ну а що? Закипав Равзан. А хоч би що? Так само закипав Шаміль. Да ніхуя! Сказав на це Равзан і раптом різко завалив шимілю в щелепу. Шеміль покатився травою, але швидко підірвався на ноги, вихопив у когось із рук бейсбольну битку і запустив нею у брата. Той прогнувся, а битка прошурхотіла у нього над вухом. Равзан скрикнув і кинувся на супротивника. Завалив його вдруге і почав товкти. Проте Шеміль швидко вивернувся, виліз на нього з і тепер уже сам товк Равзана. Несподівано з натовпу повилетів барух. Ногами розкидав братів, схопив їх за барки, зіштовхнув лобами, повалив на траву і почав товкти обох. Шеміль і зравзана, не чекаючи чогось подібного, який час відбивалися, але швидко оговталися і, схопивши баруха за ноги, повалили на газон, сіли з гори і почали товгти його вдвох. Проте недовго, оскільки барух, як вуж, вивернувся з під їхніх важких тіл, підім'яв їх обох під себе і почав давити, ніби мішки з картоплею. Хвилин за п'ять усі троє знеможні розкотилися травою. І тяжко переводячи подих, сплювувало на газон криваву слину. Газовики дивились на все це приголомшено. Стояли мовчки, боячись поворухнутися. Зрештою бригадир сторожко окликнув травмованого. «Ей, Шура!» Голос його звучав сухо і налякано. «Хуй з вами! Забирайтесь звідси!» «А як же поза грою?» Перепитав насяк випадок травмований. «Не було поза грою!» Розвіяв його сумнівий бригадир. «Не було!» Оночі ми виїхали на трасу. Місяць викидався нам на зустріч і світив жовтим світлом салон автобуса. Місячне приміння лягло на обличчя моїх друзів, які переважно спали. Очі їхні в цій напівтемряві запали. Під ними з'явилися тіні. Вилиці загострилися і голови покірно звішувались із плечей. Біля автозаправки водій перегальмував. Я махнув рукою, проте всі спали. Тож і прощатися не було з ким. Один лише травмований підійшов і потис руку, проте і він нічого не сказав. Я здесь на землю. Дверя зачинились. Автобус половинно рушил из них за дверь.